навколо якого джміль планета. І справді було щось космічне, щось одвічне у цій тиші, підкресленій густим гудінням джмеля, в карті стернистого поля перед нами, теж рожевій, і в несподіваності серед рожевого світу зеленої оази Яру, тіні от схилів якого довшали і темнішали. Трав'яний, униз долетить, Засяде. Звідки ж ти знаєш, що трав'яний і гніздо летить? Недовірило, запитав я. Так він же розказує, хіба не чуєте? Невже був час, коли я розумів мову джмелів. Чміль виписав навкруг нас ще коло, загойдався над зеленим схилом, наче маятник годинника, і упав у траву. Хлопчик подерся по схилу. Я слідом ковзаючи по траві підошвами своїх дефіцитних черевиків, призначених для асфальтів і паркетів. Він видерся перший і великодушно подав мені руку. На пальцях темніли півмісяці нігтів. З трепетом узяв я його руку. В свої доглянуті в манікюрному кабінеті на хрещатику пальці, могутній електричний розряд, вибух античастинок справах нікому ще невідомої енергії часу. Але нічого не сталося. Я тримав за руку самого себе, дванадцятилітнього. За руку геть темну від засмаги і пакульського поруху, пакульського чорнозему, що здавалося навічно пронику шкіру. До речі, шановний нігті, стрихти і мити руки з милом треба навіть майбутнім письменникам. А у нас в лавці мила не буває. І в сонці витко було, як почервонів хлопчик. «Щоб не було мила?» – обурився я. «А мати чим пере?» – мачуха в попелі праняв вимочує. Я дозволив собі забути, що цей хлопчик живе у повоєнному селі, читає при Каганці, ще донедавна писав бузиновим чорнилом. «Доча мріння крутить у сінцях ручні жорна». Носить спідні з цупкого, як тертушка полотна. Їздить у мрин на возі запряженому валами. З цивілізації. Йому доступний лише детекторний приймач, якого сам змайстрував за схемою, надрукованою в піонерській газеті. Він, сорокарічний Ярослав Петруня, прожив усі фази науково-технічного розвитку людства від й Лайжорен, до японського манітофона у своїй антрацитовій волзі, але й біля кольорового японського телевізора, що його наміряється придбати Ксенія, не відчує він того хвилювання, яке відчув оцей босоногий пастушок. Коли одного історичного дня, напнувши антенну між грушею і рогом хати, вчув у навушникові крізь тріск розвих розрядів багатомовний клекіт. Радіосвіту Уже й не жалів цього босака З кам'яного повоєнного світу З глухого поліського села А заздрив йому Ось він розгорнув обережно кощ трави Під який упав джміль І очам нашим відкрилося гніздо Круглий острішок, якого майстерно викладений Виплатений із сухих травин я теж опустився на коліна У своїй вельветовій трійці японській Ксеня ніколи не простила б мені цього Хлопчик легенько пробіг пальцями по остріжку І підняв край його У гнізді лежав стільничок із сивого землистого воску Обліплений темно-червоними джмелями Що стривожені світлом заметушилися погрозливо загули.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 не шукати слів, а жити, почуватися клітинкою неосяжного земного тіла, як цей босоногий хлопчик.